l'Eco deavall.org l'eco de lavall.org. La I també per Internet a ràdios Bona tarda, Albert Guàrdia. Bona tarda. Com estem? Bé. La segona vegada que, que parlem aquí a l'Eco de la Vall. Sí, correcte. El programa número 3, al setembre, ja vam parlar un dia que ens vam trobar aquí baix a la plaça Major sí. i vam poder fer una, una conversa improvisada. Uh -huh. i, I a banda d'això, doncs la gent ja ja et deu conèixer el poble, oi? Sí, sí, sí, tant. Quant temps fa que ets regidor de Medi Ambient? Mitjan mitjan. Des de mitjans del 2019? Sí, o juny, 15. Mm -hmm. Molt bé. Bueno, aquest, com ho portes? Ah, bé, eh? molt bé, molt, bé, molt sí. content. I disposat doncs, a portar tot el que pugui. Molt bé. Al costat de, de l'Albert, he enredat a, aquí en, en, en, en Joan Soler, que ja el coneixeu de sobres de, bona tarda. de la ràdio. Bona tarda, Jordi, bona tarda, Albert. Bona tarda, Joan. Què tal, com estem? Bé? Bé. Sí, no? Com estem? Et parlo en, com a regidor de cultura? Com... Sí, com vulguis, com, com a president de la ràdio, com a moltes coses que sóc i que, que m'encanta fer-ho i que, bé, com vulguis tu, regidor, oh. per exemple. Sí. Molt bé, Joan. Mm -hmm. um, L'Albert uh, s'estrena avui a la ràdio i, en canvi, mm -hmm. el Joan doncs, és un veterano i avui, per tant, aquí el Joan et donarà un cop de mà, Albert, si veus que no t'han sortit amb les respostes aquestes tan punyents que t'he preparat... <laughs> No, l'Albert ja se'n sortirà perquè evidentment és un tema que, que, que li toca, que sap a més a més de, de què va tot el, el sistema de, de, de medi ambient amb el qual parlarem, evidentment i bé, l'obert això pràcticament ho domino una mica eh? ara hi està treballant bastant a fons i està fent els deures com cal, això sí que, que ho sé Carai, quin recolzament que tens eh, aquí Sí, molt content de tenir al costat. Molt bé. Um, D'alguna manera, aquest home és distès, que, que a mi surt espontàniament, té, té, té una explicació i és perquè tu no ets professional ni de la política no. ni del medi ambient, tampoc. No, tampoc. I, per tant, teniu una, una proximitat total, no?, perquè ets com un veïmès. Sí, exacte. Mm -hmm. I, clar, això té, té avantatges perquè tens la, la teva visió doncs, molt propera a la dels ciutadans, mm -hmm. però també hi ha coses a nivell de gestió política que hauràs d'anar coneixent, oi? Sí, exacte. Què, què et semblen els plens als que has participat? Com, com ho veus? Doncs molt bé, molt content. Entre tots fem pinya i entre tots decidim eh, doncs, qualsevol tema que surt mm -hmm. ho, decidim, ho decidim en, en grup. Mm -hmm. I això és un punt a favor perquè tots diem la nostra. Sí. Hi ha diferents punts de vista i després eh, bé, o, o no, a vegades, a vegades coincidien moltes coses sí. però a vegades allò que coincidim a vegades hi ha maneres de pensar diferents i, uh -huh. i evidentment com passa tot arreu és a dir que després es posa en comú i, i estira per una, per una línia que, viam, la que veiem que sigui més viable no? però vaja, normalment sempre ens posem d'acord de seguida en aspectes importants del, del dia a dia i del funcionament del poble mhm uh -huh. Molt bé, després ja entrarem amb en, en el pressupost, per exemple, que ja està aprovat, i inclús hi ha un, un pla de govern de, pels anys 2019-2023 que també ens ens donarà peu a comentar més coses relacionades amb el medi ambient i la gestió d'un sostenible de, dels recursos i això. Però tornant una mica al, al que comentava abans, Albert, tu ets electricista, oi? Sí. He vist quan a la, a la plana web de, sí. de l'Ajuntament que poseu el perfil, per tant la teva professió és la, la, electricista i la combines, eh, o de fet t'hi dediques plenament a, a aquesta feina i, i vas als plens quan pots i, i participes en sí, sí. la gestió, però... Tu, al dia a dia, la teva, la teva feina és instal·lador elèctric? Efectivament. Uh -huh. o sí, sigui que a partir d'aquí doncs, també puc aportar doncs, el tema estalvi energètics, uh -huh. que això és el dia a dia a nosaltres també. Molt bé. De, de fet, un dels punts de, que comentava abans d'aquest pla de govern 2019-2023 ja parla, obre cometes, de la promoció dels primers edificis autosuficients de la reducció al màxim en el consum d'electricitat uh -huh. i instal·lació de sistemes de producció elèctrica a través d'energies renovables. I això vol dir, afegeix plaques solars. És una tasca que esteu fent ara mateix. Sí, bueno, això entrarà... Ja, ara, quan, sobretot, eh, amb les subvencions que ens arribin, eh, anirem per aquest camí. Després, doncs, estem finalitzant ja el, el camí de les lluminàries doncs, de, del lluminat públic, tot, tot serà amb let uh, i després se tot això promocionar uh, no només uh, els edificis municipals sinó uh, tothom que pugui particularment ja començar a posar plaques solars ha canviat molt la cosa però moltíssim, ja no hi ha és l'impost solar que hi havia fa uns anys enrere és que això era una aberració mm. i ara doncs, doncs Podem posar plaques tranquil·lament, consum propi i arribar a, a, a factura de consum zero. Mm -hmm. Molt bé. De fet, és un objectiu que, que a gran escala també es planteja el, el govern de la Generalitat. Ara no recordo l'any, no sé si era el 2030 o 2040 o 2050, no, no ho sé ara, de ser 100% energies renovables. Eh, pot ser que... Eh... Ara no estic al cas fins de quin anys però deu ser això, els 30, em sembla, 2030. Uh, sí, sí, requeria un, un canvi bastant, sí. bastant profund perquè no, no era molt lluny. Segurament era el 2030. Em sembla que ja és el 2030. Sí, que una mica ben. en relació també amb els objectius de Nacions Unides, no?, uh -huh. que també proposa doncs, aquesta ambició climàtica. Sí, bueno, que, que un altre tema que... Uh -huh. Que no s'ha arribat a cap uns acords mínims, actualment estan mínims. Sí, em van parlar a l'últim programa d'aquí de, sí. de, de l'Eco de la Vall, vaig ser un, un resum una mica del, del cop 5 de la, la Cimera de Madrid i ja vam... Sí, ara us pues... diu cop 25, ara. A això, el cop 25, correcte. Doncs ja vam evidenciant que hi havia molta feina per fer i, i a Glasgow l'any que ve haurien doncs, de... Aquest any. Aquest any, que ja hi som, a Glasgow, a Escòcia, s'haurà doncs, de, de concretar aquests acords de París per fer-los doncs, realment Efectió. pràctics. Ja, ja és veritat, perquè això s'està allargant molt. Mm. Molt bé. Tornem a, a, lo, a lo local. Explica'ns, que abans m'ho abans de, de, de començar la gravació, que ja esteu una mica revisant aquests edificis perquè sí. per siguin autosuficients i, uh -huh. i que tinguin doncs, uh, un, mm, una un... eficiència energètica... Doncs, màxima, no?, tot el que es pugui. Com, com ho veus? Per, com heu, per on heu començat? Pels edificis públics? Ara, sí, estic començant per revisar tots els edificis públics el, quin consum, eh, més ben dit, quines potències contractades hi ha, d'acord? Uh -huh. A partir d'aquí, els edificis que pràcticament estan mig buits i no, no cal tanta potència, reduir d'aquí i augmentar edificis... Mm, que tinguin problemes i se'ls caiguin els caigui automàtics perquè hem posat una estufa doncs hem d'anar per aquí mm. solucionant aquest tema sobretot reduir eh, potències contractades I, i canviar el sistema canviar de els sistemes alluminats sobretot mm -hmm. sí, sistema LED que és eh, sí. evidentment més barat i hem començat per l'Ajuntament vas a l'entrada i ja mm -hmm. tot és LED ara ja L'enllumenat dels carrers, per exemple. L'enllumenat dels carrers i a l'edifici mateix de l'Ajuntament, també han començat per aquí, a posar-hi l'enllumenat amb LED. Ves que eh, tenen llums encesos eh, pràcticament a totes les hores. Sí, sí, sí. sí. Clar. I val la pena, en aquells llocs, doncs, reduir el consum. I mm -hmm. per aquí. Mm -hmm. Comencem per aquí. Molt bé. Aquí a la Vall el els mesos de, de més llum, primavera i estiu, les plaques solars poden donar molt de rendiment. Sí. Potser els tres mesets, com els que som ara d'hivern, doncs, hi ha menys hores de, de llum, perquè se'ns amaga de seguir el sol al coïssi a cabra, pràcticament en el conjunt de l'any sí, no? que, sí. Que, que poden donar rendiment. Però la majoria de, de mesos tens. Encara que no toqui el sol de ple, les plaques rendeixen, eh? uh -huh. van, van donant. Sí, sí. Uh, i, i reitero el que he dit abans uh, que la gent uh, ho miri, faci venir un especialista o el seu instal·lador elèctric i, i s'ho mirin. Si tenen un taulat de cara al sud i poden posar i tenen uns calers estalviats i podem posar-hi plaques que ho facin, perquè val la pena ara. Uh -huh. sí, comentàvem també abans que el, aquest canvi de llei afavoreix això, no? sí. d'alguna manera el, el Partit Popular crec que es pot dir així uh, afavoria l'oligopoli i que les grans elèctriques tinguessin aquest control i, i posaven molts impediments a que els, els usuaris, els particulars, poguessin posar aquestes plaques. I amb la nova legislació de l'any passat doncs ja s'afavoreix això i, i, i, per tant, doncs, a, es pot fer sent, sent molt més econòmic mm -hmm. i ho reivindiquem i animem a, a la gent a que, a que ho pugui fer a casa seva, si pot. A l'escola, per exemple, això també el, que és un edifici A públic... A l'escola es pot fer... Sí, mm. tranquil·lament. Ara n'hem fet un, que és l'escola de Santa Pau, i de moment t'ho hauria de dir exactament ja com, com funciona, perquè eh, vull dir, veiem si tenen el rendiment que, que se suposa que ha de tenir, perquè... Eh, és actual, això. hem acabat de instalànar fa el cos mes, o cos d'un mes el OX, senor si que normalment. I eh, la veritat és que pintava molt i molt bé. Hi han dos línies, ja hi hem col·locat dos línies de de plaques. Doncs havia una, una línia de 14, l'altre ni havia 17 o 18 plaques. En total donava un grapat de potència per, per, per alimentar tota l'escola i, i si no, normalment també van deixar-ho punt ja per posar-hi bateries. Ara actualment no n'hi ha de bateries, d'acord? Cosa que està molt bé perquè tu pots fer l'instal·lació i per instal·lació de, a la llarga poder-hi posar bateries. Que després, quan el sol Eh, doncs ja no toca tant de pleu les plaques ja han fet el màxim han donat tot el rendiment que han pogut i ja han carregat bateries estires de, la, de les bateries abans d'estirar de la xarxa eh, elèctrica mm. que, que s'acumula vols dir? sí, no? que es pot... sí pots acumular l'eletricitat eh, a través de les bateries i aquí després estires de les bateries abans d'estirar de l'enllumenat que tens, eh, bueno, de, de, de la xarxa elèctrica, mm. d'acord? Que això, eh, tots els edificis, mm, de moment tots, han d'estar encara amb la xarxa eh, domèstica connectada. No, no, no et pots desenganxar encara. Mentre mm, és que vull dir, 100% sostenible, no, mm -hmm. no, no, no ensisteix encara. I aquesta iniciativa de... O sí sigui que pots tenir un grup, eh, així ho sé, sigui, eh? Pots tenir un grup, uh -huh. o sigui que no, no, no, sí que n'hi ha. Sí que en conec més d'un que té una casa a dalt del bosc i, i sí que té plaques solars, van tirant davant tot el dia i, i, i es tiren al vespre de les bateries, d'acord? Però arriba un punt que aquelles bateries ja ja està, ja estan descarregades i després tiren d'un grup. Uh -huh. Fins aquí. Això uh -huh. al 100% sí que existeix, però després han d'estirar un grup. Ah, de què ha sigut la iniciativa d'aquesta escola de Santa Pau? De l'Ajuntament de, sí, sí, de Santa Pau? Sí, de l'Ajuntament de Santa Pau. Molt bé. Um, en relació a les bateries, uh, podem passar al, al següent punt d'aquest pla de govern 2019-2023, perquè també en parlava de, de la instal·lació precisament de punts de càrrega per vehicles elèctrics, que això sí. també doncs, és una cosa que l'Ajuntament d'Olot ja intenta fomentar una mica ha uh -huh. afegit nous punts de recàrrega uh -huh. i us consta que aquí al poble hi ha, hi ha gent que tingui cotxe elèctric això ho, ho teniu contabilitat d'alguna manera? O... Uh, si sí, n'hi ha, n'hi ha pocs vull dir que no, no però costa. no ens costa que n'hi no. hagi que n'hi hagi de moment cap sí, que hi ha híbrids, però no hi ha híbrids, sí però no ens, costa, no ens consta, sí que se'n va parlar i em parlar de, de posar punts de càrrega sí, aquí al poble, com, com a Olot, n'hi ha alguns pàrquings, eh, uh -huh. n'hi ha, parkings, ha sí. punts de càrrega, ha, sí. i aquí n'haurien de, de posar. O sigui, estem, hi estem treballant, però sí. de moment, com no hi ha cotxes... Uh, almenys que nosaltres en sapiguem d'aquest estil, uh -huh. doncs, però sí, eh, que, i, i vam, vam, vam parlar-ne, eh? Sí, això. sí que tenim la subvenció, ens sembla, sí, pel sí, cotxe, sí, per sí. Un cotxe, per comprar un cotxe 100% elèctric. O sigui, L'Ajuntament té previst de comprar un cotxe 100% elèctric, sí. Pel parc municipal seria? Sí, sí, sí. sí. El, de fet, el, la, les planes eh, es troba... Ben, veia, mitj camí mi, entre Olot i Girona, sí. no? I per tant, seria un bon punt, sí. tot, tot i que en teoria un cotxe ja hauria de tenir la, com es diu això, la capacitat, l'autonomia mm. per Nadal Olot a Girona que són, doncs, que 60 sí, km, quant, no? O, sí. Mes o vens de Olot a I... Girona entre les Planes de Girona. Oh, no, les Planes i Girona són... Som 45 de... minuts, sí, vull dir que són... Som... No, no caldria ni que apareixin a les Planes a, a recarregar, però, bueno, si pel que sigui, doncs... Uh... Sí, sí, el cotxe està apurat i a mig camí... Jo penso que cada poble hauria de tenir un punt de càrrega, mm. eh?, per, per si cas estàs uh, allò sota mínims, no?, per poder, doncs, recarregar el cotxe. Penso que cada poble hauria de tenir un. I tant. Com a mínim un. sí, sí, sí, sí. Molt bé. I el cotxe del, del parc mòbil de l'Ajuntament, que seria? Per, per quins usos? És, és, un, és un vehicle Sí, és un vehicle que es podria fer servir tant per la brigada municipal com, com per la gent de, de, de les oficines municipals, no?, bàsicament. Sí, sí, és seria... això. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Molt um... bé. Què et sembla, a tu, el, el tema dels vehicles elèctrics? Perquè ja ho hem comentat aquí al mm -hmm. programa. Eh, algun dels primers ecos de, del setembre vam estar xerrant amb la gent de Som Mobilitat, que és, que és una, una cooperativa que comparteixen cotxes elèctrics, sí. i ens van explicar una mica com funciona tot això, i, i també doncs, vam aprofundir amb la qüestió que, que no es tractarà que tothom tingui cotxes elèctrics, sinó més aviat que, el, que es pugui reduir l'ús i, i fins allà on es pugui doncs, compartir el, aquests vehicles, no? Però des del punt de vista de l'Ajuntament, el tema de mobilitat s'ha plantejat en algun ple, també? És una qüestió que, que surti? Portar mobilitat vols dir eh, d'agafar el cotxe i anar, per exemple fins al juny en cotxe, o anar fins al dispensari en cotxe... A buscar Home, el pan. Jo... Això aquí, ens estàvem comentant ara. Aquí, eh? aquí, jo, aquí jo fomentaria, doncs, agafeu sí. la bicicleta o aneu a peu. O aneu a peu, sí. sí. sí, sí. És que mm. és clar, que hi ha ja, d'aquí a la farmàcia per anar a buscar mm. una recepta, la recepta de la farmàcia, mm. no cal que agafeu el cotxe, sisplau. Inclús caminar és saludable, s'ha sí, de dir, ho hem de... I tothom ho ha de saber. Encara que vinguis de la patroïna, sisplau. Agafeu Feu la bicicleta, aneu a peu, que heu d'anar a buscar el pa i quatre cosetes més. Amb una bossa podeu passar, la bossa porteu-la de casa, si us sisplau, també. Veure, no us l'hagin ha... de donar a l'establiment. Sí. Entenc que hi ha gent que, per exemple, els que viuen a Cogolls o les encies, que, sí. Sí que, que han de baixar amb, i han de venir aquí al poble amb cotxe, evidentment. Però la gent del poble mateix, vaja, penso que sí, sí. fomentar, Aquestes, ten, doncs, això... estem que... molt ben acostumats a agafar el cotxe i anar a aparcar davant, sí. davant de l'establiment. Sí, sí, sí, sí. Que a vegades has d'anar molt carregat i has de fer servir el cotxe, val, passa una vegada. Però fer-ho cada dia o cada moment, vaja, mm. no. Fomentem mm. uh, més que tot això. Sí, o, sí. mobilitat, doncs, mínim uh, possible amb el vehicle. Amb el vehicle, mm. sí, sí. a Les Planes, i us saludo a tots, tu, això que en sé aquí, ja em coneixen fins les formigues en mi. Vinga, ja si Gràcies. De fet, l'Institut Nacional d'Estatística eh, de, de l'Estat espanyol va fer una, un una espècie d'experiment, diríem, a eh, L'any passat, i també em penso que algun, alguna data concreta de, de les festes de Nadal, feien un, un control de tots els telèfons mòbils, to, tots els smartphones d'Espanya... Uh -huh. eh, de tal manera que podien saber on es trobaven aquests telèfons durant tot el dia i els desplaçaments que feien, i així suposaven doncs, que sí. podien veure la mobilitat de la gent. Sí, sí, sí, sí. Uh, això va, va tenir bastant de, de revolt. Va tenir perquè... polèmica, sí, perquè, esclar, a veure, que te controlin Correcte. on estàs, a veure, no agrada, a veure, tu pots estar en un lloc, i... però, clar en aquell moment es van obrir tots els ports, i van saber on estàvem a cada moment el mòbil esclar, mm -hmm. sense saber qui eres no? però Correcte, va teoria, ser que, no. que es devia veure un plànol bastant, bastant guapo de, de la mobilitat de la gent eh? Bé el, Això en teoria l'INE ho feia per poder doncs, fer un estudi de la mobilitat i realment doncs, veure com es desplaçava la gent Sí, però és una, una mica la privacitat dona... de la gent també Sí, eh? sí. Eh, sens dubte també... No sé fins a quin punt és legal. És clar que fan el que volen i ens controlen de cada moment, però, vaja, que encara sort que ho van dir-ho, perquè també podien no dir-ho. Correcte. Sí. Van avisar no, les com podia, a priori sí, sí, sí. sense dir-ho. Sí, sí, sí, sí. Molt bé. Bé, ho bueno, sí, no, sí, sí, sí. no evidentment per agafar aquesta idea i que, que l'Ajuntament ho faci, sinó, no, no, no, no, no. sinó simplement per preguntar si... si si teniu algun estudi o sabeu com es desplaça la gent, perquè imagino que hi ha molta gent que va treballar doncs, a, a Girona, a Olot, sí. fins i tot pot anar doncs, a, a, a la província de Barcelona, possiblement. Teniu alguna referència dels desplaçaments que fa la gent? No. O més o menys... Bé, nosaltres no tenim, no tenim aquestes estadístiques, però vaja, penso que la gent és per feina, el que dius tu, o sí sigui que, que, que es mou, hi gent que treballa fora o hi ha estudiants que, que, evidentment, estudien a fora, i que hi ha gent que, per aferts, o sigui per anar a l'hospital d'Olot, perquè hi ha d'anar-hi sovint, o perquè doncs, va fer les seves compres també fora del poble, que això també és una altra, mm -hmm. doncs, bé, hi ha certa mobilitat, però hi ha gent que, que no. Jo penso que estem 50-50, mig-mig, entre la mobilitat de, de la gent i la gent que... que que fa, doncs, tot el que ha de fer aquí el poble, vull dir que ja té molta cosa aquí. Ah. Això no vol dir que en un moment donat, un cap de setmana, doncs, se'n vagin a, a fer compres de, de, de vestit, que aquí no hi ha, no hi ha, doncs, que puguin a fer una compra de, de vestit a, o a Girona o a Olot, no? Perquè hauríem de dir que el, el, algú que es, escolti el programa que, que no sigui d'aquí, de les Planes d'Ustoles, uh -huh. i que es pregunti, bueno, aquest poble com és, hauríem de dir que... En... Té uns 3.000 habitants, aproximadament, una mica menys. Les planes. 1.500 o 1.700. 1.700 o Sempre tinc el dubte. Vale, doncs 1.700 habitants. Sí, sí, sí. D'acord. Com que hi ha diversos veïnats, el poble, al nucli, eh, potser serien 1.000, 1.000 diescaig. Bueno. El nucli, sí, el nucli de... Per en total, poden haver-hi unes 400 o 600 cases al nucli, i després la resta dispersades, les 200 o tres centres que hi puguin haver-hi, no? Però, sí, aniríem per aquí cap un miler de persones sí que estan al nucli. Sí, Molt bé. Sí. En total, doncs, 1.700. Eh, I és, del que parlava parlàvem ara, és el que volia dir, i és un poble que té realment molts serveis, eh, començant per l'escola, mm -hmm. per un, un ambulatori... Eh, sí, sí, sí. sí. Uns quants supermercats... Mm, carnisseria en fi eh, sí, sí, sí, tenen alguns serveis alguns, no tots, ja et dic el tema de la roba per exemple doncs és sí. aquest tema que, que és el que no hi és i que s'ha d'anar evidentment a buscar a buscar fora no? mm -hmm. tenim farmàcia, tenim gasolinera sí, sí. Tenir... molt bé aquí volien a parar, mira, Albert, amb d'uns peus a xol, mm. perquè estava mirant allà com ho encaixava. <ríe> L'altre dia vaig passar i, i vaig parlar amb, amb la, la noia que, que li tocava el, el dia d'atendre mm -hmm. uh, i em va dir, bueno, perquè estan canviant els rètols. Sí, canviant sí. la companyia. Sí, sí. vaig dir, Quin, qui, qui vindrà ara? Perquè abans era la Sara, que és una eh? de les principals sí, sí, de, sí. De, de, a nivell d'Espanya, de, de, uh, que és la menys coneguda, però és una de les cinc principals i sí companyies patroleres. Eh, i ara em va dir que eren cubaitis o alguna cosa així. Kuwait, aquesta, empresa ja n'hi han aquí almenys a la comarca n'hi ha tres ja. Sí, n'hi ha guai, dues a les preses, sí, sí, sí, sí. I després, eh, bueno, un vas, un I ara aquesta d'aquí. Sí, sí, sí, n'hi ha tres. tres uh -huh. Uh -huh. bé. Per tant, s'està implantant mh, aquesta que en principi si és més, o, o, la gasolla de gasolina és més barata en principi sí, una, mica més, una sí. miqueta més, alguns cèntims més, més barata i ve bé, sistema també de punts, de targeta de fidelització i tot això mm. tampoc cal que fem la promoció que ja la faran sí, sí, sí, sí, sí, sí, sí el, el següent pas on, on volia anar a parar també és que possiblement molts, eh, molts veïns d'aquí de les Planes que faran el seu vehicle carregaran la gasolina o al dièsel, aquí a la benzinera, o a qualsevol altre, però eh, es trobaran a partir d'aquest mes de gener, de, de fet, des de l'1 de gener, que no poden entrar a Barcelona a ciutat perquè aquesta és una zona de baixes emissions, mm -hmm. i també l, alguna gent, doncs, a, de, de partir les muntanyes, doncs feia que aquella broma crítica que diuen, bueno, no ens deixeu entrar a la ciutat, i en canvi vosaltres veniu a contaminar la, les muntanyes sense cap... A, tipus de limitació no? mm -hmm. és, és un plantejament que també doncs, eh, és una mica doncs, així mig en broma, mig en sèrio però que dona, també, dona sí, a entendre sí. que és raonable però és clar, aquell patrol de l'any 90 doncs, a, sí, sí, sí. Ja, no, ja no pot accedir a Barcelona i d'alguna manera sí que el, aquesta normativa el que fa és carregar sobre l'usuari amb menys poder adquisitiu, perquè no podrà renovar el seu cotxe i es quedarà sense poder accedir. Però, en fi, hi han mesures dràstiques que, que s'han de posar. és d'Europa. Europa, evidentment, uh, vigila molt aquest, aquest tema i no només a les, a la, i sobretot a les grans capitals, evidentment, que són les que contaminen. Per tant, doncs, han hagut de posar mesures i una de les mesures uh, doncs és aquesta. Si no estàs amb el distintiu, doncs no entres. I... I ho trobo bé perquè Barcelona és una gran capital okay. i entren camions, i entren autocars, i entren cotxes i hi, hi entren molt de volum de cotxes. I és clar ha de fer alguna cosa o altra. I aquest és un sistema eh, mm. que pot semblar bé o malament, però bé, penso que és una mesura també per, per evitar menys contaminació. Perquè la contaminació, recordem que també, sobretot els persones grans i menada els influeixen bastant eh, i hi ha mort de molt de mortalada en aquest aspecte en contaminació. Mm -hmm. Sí, de, de fet hi ha gut una polèmica oi oh, ara eh recentment amb, amb la presidenta de la Comunitat de Madrid, doncs, sí. que deia que, sí, que sí. no provocava morts i, i, i, evidentment, està comprovat pels està científics comprovat, que, sí, sí, sí, sí, que sí, sí. les persones grans o amb malalties respiratòries, uh -huh. quan ja ha aquest smog, que, que és fruit de la contaminació, sí, sí, sí, sí, sí. que fa aquesta capa d'afecte doncs, hivernacle, doncs, genera molts problemes de salut. Uh, però... Tornem una mica a aquest exemple, el, el veí, la veïna d'aquí de les Planes que vol desplaçar-se a Barcelona. Uh -huh. Això d'alguna manera uh, una minoria segurament no podrà fer-ho amb el seu vehicle a d'ara per, per aquestes restriccions, uh -huh. però també més enllà d'aquesta uh, restricció o, o, o aquesta normativa d'aquestes sí, emissions... Sí, haurà d'anar fins abans d'arribar a Barcelona i quan arribi a Barcelona sí. haurà d'agafar sí. transport públic. El transport públic, sí. sí uh -huh. transport públic. És aquest el sistema que hi haurà el que hi ha implantat des de, de l'1 de gener i bé, és, és això, dir, la gent que no tingui el cotxe adaptat a les condicions que, que demana Barcelona, doncs haurà de fer això, haurà de deixar el cotxe abans d'arribar a Barcelona i després agafar un transport. Mm taxis... Volia uh... ja, agafar l'abans. Té que pues, pots pues, anar a, a l'AVE i... Sí, i ja a Girona, o vas a Girona i agafes el tren, agafes el el el tren aquí. aquí. Mm -hmm. I, I allà, i t'éssia. Molt bé. El, un, recordo que ho, ho vam comentar també, Albert, quan vam fer aquella entrevista al setembre, aquella xerrada de setembre, sí. la qüestió del transport públic. Um, el jovent, per exemple, que va estudiar... Mm -hmm. u, Teniu la percepció, us arriben informacions de que ho tenen resolt, que, que ho podrien resoldre d'alguna manera doncs, més pràctica? Teniu coneixement? El jovent, veus-n'hi? El jovent, la, sí. Si sí. Uh, vam fer la festa del jovent fa uns mesos uh, a la sala polivalent i sí. els hi van demanar algunes de les coses que voldrien canviar o que o, o algunes coses que volguessin que tinguessin inquietuds o coses així i una d'aquestes és el transport públic que per estudiants que bé és encara ser una mica car per ells i que n'hi hagués una mica més de, de transport públic això és el que ens van, ens van sí. demanar una mica bé per anar a Girona, per anar a Olots sobretot a institut. Amb... jo tinc el, Institu el meu fill fruits, gran sí. que hi va sí. ara un migdia sí que té un transport sí. ell eh? eh? comença a les 3 i agafa un que abans de les dues em sembla no és gratuïta que no? no, no, no, no. pagar i... sí, sí. però clar, a l'hora de tornada hem de baixar nosaltres perquè bueno. ja surt a les 9 i 5 del vespre és problema, tant... i a partir d'aquesta hora ja no hi ha res sí. que baixi cap aquí i l'he de baixar jo sí. o... Aquesta era una de les inquietuds que hi havia i que ens sí. van demanar els estudiants, sí. Uh -huh. Que hi hagués més flexibilitat a l'hora dels horaris, sobretot, de que si acaben a les noudos, que hi hagués almenys sí. el transport per, per baixar o pujar. De totes maneres, no, no està pas malament, eh? Tenim una, una freqüència de pas de sí, d'autobusos sí. d'Alteissa i sí. acabada a Olota, Girona bastants cops al dia, oi? Sí, i d'aquí a Olot, i sí, sí, d'aquí a Olot hi ha pas, pràcticament cada hora n'hi ha un. No? Sí. Que ve durant la setmana. Això sí, la gent el fa servir. Segons quins horaris els hi va més bé, sobretot el dia no mercat. Sí. Veus que va fer... El mercat Olot, doncs, es fa servir bastant. I per anar, per exemple, a l'hospital, doncs, també. Gent que no té cotxe, doncs, que s'esplaça amb aquests autocars que venen aquí al poble i se manca pol·lot i després n'agafen un altre per anar fins a l'hospital. Mm -hmm. Bé, és una combinació que hi ha. Mm -hmm. Mm -hmm. Molt bé. Deixeu-me que faci un, un canvi de tema. Uh, ja en seguirem parlant en altres ocasions de la qüestió de la mobilitat, però si tornem a una de les qüestions que l'estiu doncs, ha donat més que parlar, com és el, el, el turisme i hi ha aquest allau de gent que, que ve a visitar els gorts, uh -huh. també rescatant una mica el, el pressupost eh, municipal d'aquest any, que recordo que és de 2.286.000 euros, 2.286.106 euros, exactament, uh -huh. el pressupost per l'any 2020 de l'Ajuntament de les Planes d'Hostoles. I eh, no ho tinc desglossat perquè no, no ho he trobat, però sí que ja s'apunten doncs, a, a, a algunes de, de les inversions que es faran o que seguiran fent, com és el, la qüestió de, dels accessos als gorgs sí, uh -huh. de, del riu Brujent, d'aquí les Planes, la senyalització que ja s'ha fet. Uh -huh. eh, abans d'entrar a les noves mesures que es podríem prendre, eh, quina és la valoració que, que feu, eh, Albert, respecte doncs, a aquest aquest pàrquing que es va fer ja l'any passat no, és molt positiu, molt positiu. Eh, els gorgs jo aquest estiu ja he passat I eh, el pic de l'agost que hi havia doncs era boom i la veritat ho vaig trobar net eh, que era en net sí que està llimat de passar i la gent però és un normal jo ja, eh, no pots tancar-ho no, però aquesta taxa, bé, ara penso que s'està imposant en altres llocs i altres intents d'aquí de la comarca. Uh, aquesta taxa serveix també per, per fer neteja. Sí. Mm, la, o sigui, cada setmana s'hi passa per fe per neteja, però, evidentment, els, els, els mateixos que van als gorcs en aquesta taxa se'ls hi retorna, una part, don't sé, 5 euros o penso que són, a la brossa de de basura, portes i la buides al contenidor que ja bé, que està ja albert, a partir d'aquí fins aquí bé, no? Sí, sí. sí que ens han trobat que hi ha gent que s'han ha de que molta gent són incíviques, això i allò, però és que tenim uns guardes si... Uh, aquella persona incivica uh, va allà i està fent un pícnic <laughs> això és sancionat està prohibit i sancionat mm -hmm. ho diu ben clar els lletreros abans d'arribar uh, que es a el mateix sí. Gorg ja mm -hmm. hi, hi ha un lletrero sí, sí, uh, sí. el pàrquing també mm -hmm. el bicicarril de la Santa Maria també hi és sí, sí. Uh, estan informats estan, però... estan informats i està sancionat, està sancionat. I, sancionat. i paguen i eh? sí, sí. això va direct a Xaloc sí. uh -huh. Molt bé. El... I, i a nivell de, de xifres hm, hi, ha, hi ha hagut una reducció el... des de que es va posar el pàrquing la barrera Uh, la limitació d'accés uh, només caminant fins a Cogolls per anar als altres no, sals no, no, d'aigua que... ha vingut ah, no. menys gent o, o la gent ve igual la gent ve igual, sí, igual sí, utilitzant sí, sí, sí, el pàrquing sí, sí. sí, sí. la gent ve igual i i, i van i contents passar, doncs, un dia doncs, mirar els gors i, i estar en família i, i ve, ve igual eh? no ha invat els veus també que estan per aquí centre, mm. al centre i hi ha que es, m'es queda no, tí no. Es queda de dinà els diferents establiments de restauració, sí. Això també mm... també interessa, no, també que interessa no? que sí, sí. doquin vida al poble, evidentment que sí. Mm, sí, sí, sí, sí. Molt bé. Bueno, potser la, la novetat que s'acabarà de veure aquí tan és la, la senyalització, els accessos que ja han ja estan més delimitats que avant mm -hmm. s'acidia per per una de les, de, dels masos, que no recordo com se diu, i ara es fa la volta, mm -hmm. no, no s'hi entra tan per allà. Mm -hmm. i, bueno, en definitiva està, està molt, ben, molt ben marcat, no? Sí, la plana mateix, perquè sí. sí. és propietat privada, i a vegades es tancar. Sí. Ara va fer això, un, un pas, un camí, i ha un camí, que arribi directament a la vora. Sí, sí, passes sí, per sí. la vora tots els dos, sí. a la plana, i sí, sí, sí. en principi tot correcte. Mm. Ho hem de facilitar una mica i que la gent hi arribi sense problemes i que, sí. i que no els espistin i que vagi directament la llauuta a un tab anar. No? Per tant Molt bé. és aquest el els sentiits. Que... I seguint amb la qüestió de l'aigua, però ja no des d'on l'ha basat més eh, naturalista o, o lúdica, uh -huh. eh, com estàvem comentant ara, també tenim la, la gestió de l'aigua de, de consum, l'aigua que utilitzem per... L'aigua potable. aigua, aigua sí. potable, que es diu, que afortunadament eh, les planes d'Ustola uh -huh. estan als peus de, de la serra de, del Cuisacabra, del sí. Far, uh -huh. i, i per tant... Doncs, eh, com jo acostumo a explicar a vegades, és com una banyera. Tenim una banyera aquí dalt que és aquest gran tros de muntanya que va filtrant l'aigua cap a baix i ens arriba aquí i l'Ajuntament utilitza aquesta aigua per amagatzemar-la i poder-la redistribuir. Això, Albert, com creus que s'està gestionant quan vas entrar com a regidor de Mediament, que ens deies que fa menys d'un any que ets? Com es vist aquesta gestió de l'aigua? Això la de l'Ajuntament Eh? perquè és un gran, és un gran què no? és una cosa molt positiva sí. tenim aquí uns pous moment... Va fer un altre és de... un sí. molt a prop d'on tenim el dipòsit allà vam, allà vam veure que hi havia un, una, una deu, un una és deu. a dir que hi havia molta d'aigua vam anar amb els fondos però allà podem garantir aigua per molt de temps per molts anys de, ben bé al costat on hi ha els dipòsits hi ha un altre dipòsit que es va construir perquè allà al vam vam veure un altre deu sí, sí. important d'aigua. I mm. el captadal és postat macro. Cosa que s'analitza mm. cada dia. Exacte. Sí. S'analitza mm. cada dia perquè el consum particular de, de la gent don sigui l'òptim. Hola, sóc Marta de Les Voltes i saludo a Ràdio Les Planes. Suposo que és un, un valor a defensar, no?, la gestió pública, la municipalització d'aquesta gestió de l'aigua i que no vingui, doncs, a alguna sí. empresa a fer doncs, una subcontractació sí, que podria sí, sí. pujar tarifes, efectivament, eh, que, no, que es podria perdre segons el control d'aquesta qualitat, com deies... Ja i han vingut empreses a oferir-se els seus serveis, mm -hmm. però sempre hem cregut que fins ara ho hem fet, i ho hem fet bé i ho seguirem fent d'aquesta manera. És a dir, que res a dir, a dir que molt bé. Mm -hmm. mm. Quina quin és la qüestió més, més complicada d'aquesta gestió de l'aigua? jo diria que de cares a, a l'agència catalana de l'aigua, els d'ACA eh, eh, a partir d'aquí mm, ells sí. tenen la batuta i nosaltres tenim les mans lligades quan sí. hi ha una petit qüestió nosaltres no podem fer res sí, l'ACA bé, és el que té bàsicament tot el domini l'única cosa de, que veiem és això d'aigua, però bé depèn això una mica de de marge, eh? per, fer, per fer segons quines coses però sempre has d'anar per amb ells, sí. és a dir, que no pots fer segons què sense demanar-los a ells que vols fer aquella acció en concrets. Eh? Estem parlant de l'Agència la, Catalana de l'Aigua, sí, no? Sí, sí. Sí. Mm -hmm. que ells, ells ho supervisen però la gestió és de l'Ajuntament però supervisen a nivell de tot el territori eh? sí. Vull dir que no només és aquí, que és tot el territori Has de parlar amb ells i has de comunicar-los doncs, qualsevol cosa que, que vulguis fer, de no plau o no, depenent de del que es resolguin. No? Mm -hmm. mm, molt bé. Uh, fa unes setmanes ja, penso que va ser el mateix desembre, a principis de desembre, uh, vaig tenir l'oportunitat d'anar a la, la central depuradora d'aigua del, del mm -hmm. Junquer, sí. que m'hi va acompanyar l'Agustí, que té aquesta estació meteorològica a casa seva mm -hmm. i que també doncs, porta l'estació meteorològica que està just a dins mateix d'aquesta estació de, de depuració de, sí. de les aigües. No? I també em va sorprendre claro si sigui, tots els desaigües de, de no només de les leses sinó també de Sant Sal arriben aquí sí. uh, Passant Perà i per mm -hmm. tant és, és, són és uns, la depuradora de la Vall d'Hosstoles sí, sí, sí, això sí. mateix. Mm -hmm. i clar uh, canviaria molt si tots aquests desaigües anguessin a parar directament al riu mm -hmm. uh, respectarà a com surt l'aigua que sortia realment cristal·lina no? després sí, de passar sí, sí, sí. per la depuradora i em va sorprendre molt. Això també és una qüestió que bueno, serà que requereix un manteniment i és una inversió important. No, no sí, sé sí. quin cos suposa aquesta depuradora, però suposo que la, la va fer construir, diguéssim, la Generalitat, oi? Sí, sí, sí. sí, sí, sí. Nosaltres no, no hi tenim pas. Mm, L'Ajuntament jo no. em que no hi té res a veure. La gestió, la ja, és, la gestió de... ja és externa. Aquí no hi entrem per nosaltres. Aquí és externa, vale. sí, sí. De fet, quan es va construir, que, que estava l'Ajuntament... Mm. Bé, no ens va costar perquè hi havia la Generalitat i no... Penso que porten... És porten... Una, una empresa... És una empresa, una empresa, que... empresa és privat aquí que, sí, sí, sí. que porta manteniment. Porta manteniment, sí. Bon sí, sí, sí. Seria l'exemple contrari del que dèiem abans, no? Uh -huh. Parlàvem de la gestió municipal de l'aigua uh -huh. i en aquest cas la, la gestió dels residus doncs, sí que està... Sí. Està subcontractada per sí. part de la Generalitat amb una... sí. No hi està molt ben portada eh? Això sí que s'ha de sí dir que que netejar... La gent té pas cap queixa de res Ni d'aigua, ni de res Tot estassat sí, tot, tot ben cuidat i tot ben net I a més a més que eh, Recordo que Una vegada havia Begut aigua d'allà I l'aigua és bona mm. tu, has, tu has provat l'aigua d'allà no, provar-la no, no, no m'arriba tant. Sí, sí, sí, no, jo l'he provat de l'aigua allà, sortida, és una sortida desallò i veus que... Sí, sí, és, sí, sí. és, aigua, com... és aigua bona. És aigua... La diferència és abismal. Sí, sí abismal de quan entra... A la, a quan quan torna a entrar al riu... Sí, és... sí, sí, sí, sí, sí, per això que... Vam... Es mira molt ara tot això, perquè... Ja fa anys, eh? Fa anys, ja fa anys sí, sí. sí ja fa ja fa anys, anys, això es fa, eh? De producció, fa anys. Sí, perquè fa 20, 20 anys cosa que està feta. Eh? Sí, sí. Això també, eh, eh, d'alguna manera, evidencia el, aquesta qüestió de, de, les, de les competències, no? el que és de competència municipal, el que és de competència autonòmica o, o de l'Estat. No? I en, en aquest cas, a l'Ajuntament, eh, veieu que hi ha, quant a medi ambient, al Verd hi ha alguna mm -hmm. competència que, que creus que seria interessant que la tingués l'Ajuntament, que, que això no hi podem fer gaire, però que vegis que no, que no hi podem ficar cullerada, no?, que, o que no podem controlar-ho millor perquè el, ho porta l'Estat o, o la Generalitat uh, en què de que, competències el, el o, o com... del Consell Comarcal, no sé eh? el que he comentat abans tema de l'Agència Catalana de l'Aigua jo diria, perquè a vegades és, és, és local i has de dependre d'una altra persona que ve de demanar-ho, sí. a Girona o a Barcelona mm. vindrà algú a mirar-ho, això quan tema, no caldria? El boscos. El tema boscos, tema boscos o... Eh, tema boscos, e el boscos. L'ecosistema mateix. L'ecosistema, o... o... sí. El amb... tema boscos, abans, bé, estava, es podia passar perquè, coi, hi havia bestiar, que, que feia pas i que tenies camins per anar o, sí. o estava ben estassat o estava... O els boscos feien, entre cometes, gots. Uh, ara està molt deixats, evidentment. Mm -hmm. sí, ara ara mateix... boscos, no, no, de vigelar, el... si no vas poss camins, el riu, no, el riu sou... el el rius, sí. no pots tocar cap no pert, poss tocar res, no poss tocar, tocar res. Mm. Vols netejar, permís. Mm. Aquí, uh, a, aquí, sí, a laca, a laca, també controla el... Sí, sí, el riu, sí, sí. les riberes del riu. controla les lleres, els dos rius i és clar, també pots fer gaires accions tens un marge per fer que és el teu, mm -hmm. però a partir d'un marge ja és de, de l'ACA ja no pots pas trucar gaires no, coses no. Has, el que te deia abans, que has de demanar permís mm. Mm. i en quant als boscos d'aquí de, depèn, de la Generalitat? Mm. pels forestals? La... a veure, el terme municipal és el nostre, és el, és el que hi ha hauria de, de dependre de nosaltres, però clar, com ho fas? per, per tot el territori per tot el terme municipal. No pots pas fer-ho tu sol. No, però a banda de, de la capacitat, sí. la, la competència de la gestió dels boscos és, també és municipal. Crec de ser municipal, sí sí, sí, sí. Que segurament hi ha molts, molts, molts terrenys que són privats, no? Sí, Com a hi ha terrenys terrenys no? són privats i, clar els privats eh, també ho bueno, van deixant perquè tampoc s'ho poden permetre de, de fer o, o, o van Fé baixar la gent i es va deixant, és com els horts, els horts també, hi ha molts horts que estan deixats, i esclar, els propietaris se'n van, o ho deixen, o no tenen temps, i llavors, esclar, es va fent... En relació a això, ho teniu estudiat, així com a molts municipis hi ha un despoblament, no sé, em ve al cap al cas de Sant Joan de les Abadeses, que inclús l'Ajuntament ha fet campanyes per una crida a nouvinguts, a gent que pugui doncs, repoblar una mica, una mica doncs, al municipi. A Catalunya hi ha no sé quants, bastants municipis que estan doncs, en perill d'extinció, no? entre cometes, sí, sí, perquè sí, tenen una sí, sí. població molt mínima i cada vegada n'hi doncs, ha menys. No hi ha renovació. No hi ha sí, renovació. No hi ha gent, sí, a, ara, i, I, per tant, doncs, hi ha molts municipis que fan aquesta tasca d'una mica de, de, doncs, de fer una crida perquè vingui vingui gent de, de fora. En aquest cas... Eh, no és exactament això, però sí que el, es, es podria reivindicar una mica el, el, el, recuperar doncs, a, aquesta activitat a, agrícola i personalment doncs i molta gent creu que doncs que, que sigui a, agroecològica, no? com, com un ideal. Això el, penseu que es podria replantejar des de l'ajuntament una mica a facilitar un sí. sí, es pot fer, es, que tant... es pot fer, passa que després d'anar donat els propietaris de uh -huh de les finques o de les cases o... i dir-los veure quin replantejament això ja hauria de sortir una mica d'ells també de veure quin replantejament pot fer de cara al futur de, de la seva finca o de la seva àrea o de les seves hectàrees que, que tinguin mm. hi ha que hectàries i que té boscos sencers per... però esclar, haurien d'anar amb ells i dir-los veure que potser hi ha gent que no vol tocar res que vol que, que estigui mm -hmm. així però s'hauria d'anar amb els propietaris. propietaris mm. Hauria de ser així, amb els propietaris. Clar. Penso jo, eh? no sé. També hi ha zones d'horts eh, potser més propers al núcle, sí, que són sí, de l'Ajuntament, no? i aquests sí que es poden gestionar d'alguna manera. Sí, por, poca por... cosa té d'horts per això l'Ajuntament, eh? penso. Mm, penso que té mm, no. un de solars, però penso que són per edificar-hi o alguna cosa així. Però horts, horts, no mm. No, no estic en el cas, Sí, tots aquests trossos que hi ha per aquí deuen ser de... No és particular, de... això. Eh? És particular, sí sí, sí, sí. Són particulars... No sé, no, no tenim gaire, gaire cosa. Tenim edificis municipals, com és el cas d'aquí de, de, de la ràdio, o d'aquí davant, que sí que hi ha espais per, per, per poder-hi fer coses, sí. i que hi ha, doncs... que, que es pot fer, però bé com, com et comentava abans hem comentat eh, o, abans que faria que podríem fer aquí, què redir? podríem fer aquí sí, justament eh... abans que vinguessis hem parlat de... hem una mica d'aquí davant mateix aquí, sí, d'aquí mateix, aquí, aquí mateix. Aquí mateix. Aquí hi ha aquests espais okay. hi ha les calorígens que s'encarrega doncs, de, del seu espai i que ja hi fa coses ja fa activitats. però aquí davant mateix de bueno, de la ràdio doncs hi ha un espai que, que s'ha una mica deixat sí, sí i es podria I es podria fer una cosa, per son per coses municipals, vull dir que no per altres són privats. Sí. Eh? Mm. Molt bé. Per, per anar acabant, avan al veure alguna cosa que que que voldries comentar o que ens hagi quedat així pendent, que, que havíem pensat de, de treure com a tema? Sí, no, bàsicament ens doncs, fomentada doncs, la gent que la mobilitat, ons la fa més eh serveis eh, que no servei el cotxe, bàsicament, quan sigui necessari, sobretot per aquí al poble, perquè ho tenim tot a l'abast, a la mà, és, ho tenim tot molt, molt proper. Això sí que et seria factible des de Això... l'Ajuntament, no? Si, si impedeixes aparcar amb una línia groga... No, hi ha... sí, hi ha gent ser, que aparca... Les prohibicions sempre són perilloses, línia no? Groga, Però, tot ah, línia existe? groga, vinga. Tota línia groga i no entra han trobat, un cotxe. No han trobat l'aparcament més més davant de la botiga. Sisplau, eh, respecteu la línia groga. Respecteu, ja un t'estigui prohibit. Si heu de deixar el cotxe 50 metres més lluny, si plau. és igual. Camineu, caminar, agafar la bicicleta trobareu gent pel carrer caminant trobareu el veí que no us trobeu mai el saludeu i això encara crec que us agradarà això potenciar la comunicació entre nosaltres què carai tu, amb el cotxe, adeu, adeu i ja està no. quan vas a peu, pares, hola, què tal, que fas? i deixes de fer saps vull dir? en part d'això que més, doncs eh, afeu la bossa de casa o aneu a comprar no demaneu a l'establiment i, carai, i si us heu despistat no, que és lògic, a mi passa també aquella bossa la reutilitzo a casa molt bé, escolta'm i un, una cosa que s'ha oblidat abans a nivell d'empreses hi ha molta indústria aquí a, a les planes o, o ja queda molt poqueta? és poca cosa i, i de... que emetin CO2 jo diria que mm -hmm. n'hi ha molt poques, poques, o... poques poquíssimes sí. no, no és que hi empresa familiar, bàsicament, sí. eh? Sí. Per exemple, familiar, hi una gran indústria, una gran empresa, però... La dels embotits de, de l'entrada de baix, sí, no? Exacte. Sí, Aquesta és una d'elles. Aquesta és... Sí, sí, sí. sí. L'altra la... és, bàsicament, familiar, tot. familiar, tot eh? l'altre... Les de quin més cap a, cap a Vilamala, diguéssim, aquest, aquest nucli, petit nucli... Uh -huh. Aquest petit mm -hmm. polígon no, no té activitat? O, o sí que hi ha? Sí, sí que hi ha aquí, sí. Ja, sí. Hi ha, hi ha tres... una empresa de transports. Sí, una empresa de transports, també, que es I... va instal·lar fa, fa uns mesos. I un altre al costat. Sí. Però, vaja, el que t'ho que hi ha molta empresa que és, que és familiar i que ja ve de, de fa molts anys. Sí, sí, sí. sí. Mm -hmm. Molt bé. Per tant, si ja, pràcticament no hi ha empresa que contamini, i, i els veïns eh, tenen aquests, sí. aquests nous hàbits quin, més saludables, eh, més sostenibles, així com com la, els edificis i, i l'energia que deiem que, doncs, que, que mm. de ser doncs, a, que s'ha de canviar el, els edificis. Eh, quin seria el gran repte que està pendent o, o que hauríem de, ja, de tenir? Un... Bueno, comencem a adequar una mica el que comentava edificis municipals que mm -hmm que ja estan obsolets en, en aquest aspecte, de que ja s'hauria de fer ja un canvi ja per adaptar-los, no, Bé, Albert? Sí, sí, sí, sí ara mica... estem... Però fent... sí, això ja, ja ho hem comentat, perdoneu. Em referia a algun, algun repte que estigui allò com encara poc, poc estudiat o, i que sigui important. Que, bueno. Bueno, que estigui a la reserva, potser, per algun motiu, no sé. Mm -hmm. Quin podria ser aquest repte que, que queda o, pendent? El repte... Bueno. On Bé, el repte serà el pla únic d'obres i serveis, el puós que, que l'estem treballant i que és una mica la remodelació de, de tot el poble. és a dir que eh, vol' ubicacar-nos, d'ubicar-nos sí. i de saber cap a on hem d'anar. És a dir que ara per exemple es vindrà la rambla que la farem nova, vindrà el cementiri, que també el farem la part antiga, la farem també, doncs, doncs nova. Però de, de, de reubicar una mica el poble uh -huh. de, de dissenyar-lo en certa manera i de, de, de mirar els, els espais que, que tenim per, per créixer en un futur saps per, per créixer per créixer per créixer eh, no territorialment perquè és el que tenim el territori és el que hi ha i però sí per, per si hi ha alguna indústria que es vulgui posar per eh, per dir, per exemple, un, una empresa ve, a veure, quin sòl industrial teniu? Uh -huh. Doncs anar per aquí. veure, tenim aquest sector que, que es pot ampliar. Eh, per tant, reubicar-ho d'aquesta manera, tant sol industrial com per construir cases o, o pisos. o Pisos no tant, però poder cases sí, perquè aquí és més de cases, no, no de pisos. Per tant, serà, serà això reubicant aquest proper concepte 4, 5, 6 anys el que... Bé, de fet no estarem pas massa amb el, amb el pla únic que de serveis. També la mobilitat és a dir, sentits únics de circulació mm -hmm. eh, senyals noves mm, en fi, coses d'aquestes fer una mica no? de tetris eh, i, i ubicar i per això et dic per, per créixer en aquest aspecte d'industrial o alguna, altra, alguna empresa, doncs que sàpigues sàpiga l'empresa a quin sector pot anar eh, amb els metres quadrats que, que ell necessita no? per tant això serà eh, una mica el que estem treballant ara eh, aquest pla únic d'obres i serveis que es reubicarà una mica i, i en un futur veurem una fisonomia diferent de, del poble al que estem acostumats ara, per tant això sí, amb la col·laboració de la gent del poble eh, això i amb la seva participació Mm -hmm. déu nhi bueno, ara, això... això ho estem treballant, sí ho, ho, ho podem parlar en una altra ocasió perquè clar, ho, sí, ho, ho sí, perquè això porta, molta feina, porta molta feina i necessita molt de temps per reubicar una mica tot això perquè, uh, ho estudiarem farem un estudi aquest estudi anirem a conèixer i després doncs, reubicarem una mica tot plegat uh, les planes cap on ha de créixer mm. o què ha de fer en un futur espanyol uh, uh, a llarg termini o curt termini. No? Molt bé. I això, a, a més, això implicaria el, el, el pla eh, d'urbanisme, sí, sí, sí, la i d'indústria... Això afecta, tot. I, i això això afecta, de afecta de tot. Afecta tots els sistemes de, de funcionament d'un poble. Mm. Eh? Dir que això és, és important. Sí, sí, sí, sí. <ríe> Molt bé, doncs ja... El, ja ho ja seguirem. Això, ja ens ho anireu comentant. Mm. El res més, eh? portem ben bé una hora xerrant Déu-n'hi-do, oh, Déu-n'hi-do <laughs> eh? ha passat de pressa, no? Deixem-ho aquí, us deixo eh, que, que podeu anar allà una hagueu d'anar, moltes eh. gràcies a Albert, Guàrdia i Guix, regidor de Medi Ambient, molt bé, gràcies a tu i a en Joan Soler, regidor de Cultura els dos de l'Ajuntament de l'Espanya algun dia parlarem de cultura, sí també, també perquè <laughs> la cultura també ha de ser una mica també ecològica i tant, eh? tot i això hi estem treballant també, eh? sí. això ja ja ho esperaré un altre dia molt bé eh? Moltes gràcies als dos. Gràcies. Adé, gràcies. Adé, bona, adé. Tarda. bona tarda. eco de la vall arroba gmail.com eco de la vall arroba gmail.com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 l'eco de la vall.org l'eco de la i també per internet a radiolesplanes.com